Iruro goita urte, doñane garazie egiaren xai ezbidea haipatzen dela, bainan bi milata amalaua, desbiderak eta proiektua horaino sirioski landua izan den, azken urtea izan dela, segurtatzen du bere gutu nidekian, frantsoa maitiak. Kontse ilorokorak, proiektua definitiboki abandonatzea erabaki baitu. Ahazoi na, xai ezbidea neokestuela bere lurretan nahi. Badu urteak, izpura, uarte garazie eta doñane garaziren artean berezik ezin adostuz ari direla. Alta, azken hilabeteetan idurizuen hain zinatze bat lortua zutela. Haute txekin ere man konsertazio eta batzuetan minberatxuen ondotik, kontseilu orokorrak edoak iru desbiderak eta proposamen egin zituen loribar errekaren esko inaldetik. Eta jasko urtahilean, inkas publiko bat egintzen biztan lehen eta herriko etxen ikus moldea biltzeko. Eta hor dago koska, Frantzua maitia da denez, donian egaraziko egia,